Goddag alle sammen, og velkommen til en specialudgave af vores podcast her på kongressen.com i anledning af, at der jo altså er blevet afholdt den årlige State of the Union-tale. Det skal vi snakke om i programmet, som derfor er dedikeret til ét emne alene, nemlig præsidentens store tale. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com, og som altid jeg er jeres vært i den her podcast med studiet i dag. Godt selskab igen igen. Camilla Sabelius, vores øh, ærede kampagneanalytikere. Velkommen til, Camilla. er til at se Mange tak, Anders. Og en anden øh, gammel øh, ven af programmet, Jonas Perello Plessner, direktør i Alliance of Democracies, forfatter til senest, den bog, der hedder Kampen om Taiwan, og tidligere dansk topdiplomat på ambassaden i Washington. Velkommen tilbage, Jonas. Dejligt, at du er med. Tak skal du have. Nå, begge to. Så har han holdt talen. Camilla, var det en god tale? Det var en uh, intet mindre en fantastisk dag. Han uh, udnyttede uh, potentialet, der lå i State of the Union, uh, maksimalt på, uh, på mange fronter. Jeg er meget positivt overrasket over det udfald, vi, uh, vi så i nat. Jonas, er du enig? Ja, det synes jeg også. Uh, altså, jeg tror i hvert fald, at hans, hans rødgiveren har lettet op over, at der var ikke nogen fejltagelse. Der var ikke noget, der gjorde, at der forstærkede det der... Gammel mands syndrom, som han går ind med i, i, i valgkampen. Ikke? Alle dem, jeg, jeg også lagt mærke til, at han, han råbte navnene til, det, det lød til at være nulevende konkretsmedlemmer <laughs> og alting. Så jeg tror på den måde, var de også ret godt tilfredse med det. Ikke? Og så var det jo blev det jo selvfølgelig brugt til at, at sparke valgkamp i gang, hvor det er jo ret usædvanligt, at man her ved en State of Union så tidligt just set har to afsluttede primærvalg, så vi ved, at det bliver... Det er der sådan nogle gange, der synes, det skal være et glædeligt gensyn, eller et lidt kedeligt gensyn, men det bliver Trump og Biden mod hinanden igen, frem til 5. november. Jamen, jeg vil så her også lige slutte mig til øh, jeres analyse. Jeg er meget enig, jeg synes også, det gik, øh, det gik øh, overraskende godt. Jeg, jeg ved, jeg havde ikke forventet, at han ville, ville klare det så, så godt, som han gjorde det, men, øh, men der var... Øh, der var godt nok øh, en helt anden kampgejst over ham, end, end man har set længe. Der var ild i øjnene, og jeg synes, det var ret tydeligt, at øh, han, øh, han både havde småret ærmerne op og, og smidt øh, fløjelsanskerne på vej i, øh, i The Beast fra, øh, fra det hvide hus og ned til, øh, til Kærbesøthed. Jonas, du plejer jo, det kan lytterne, der kan huske, sidst du var gæst her i programmet, du plejer jo at være den store hashtag-udtænker, og dit nye, dit nye parole er It's democracy, stupid. Og det må man jo sige, at det var åbenbart en opfordring, Biden havde lyttet til. Det gik jo nærmest lige for et øjeblik, han havde sagt, tak fordi jeg måtte komme, og så begyndte han at snakke om, at demokratiet er på spil. Hvad, hvad skal man lægge i det, tror du? Jo, og hvis man lige til, til de lyttere, der, altså, så er det jo en henvisning til James Carvels udtryk tilbage fra 92-valgkampen, da han rådgav Bill Clinton, mm. hvor han ligesom sagde, men det er økonomien, der afgør et, et it's the economy stupid. Det er økonomien, der afgør et hvert amerikansk præsidentvalg. Det er jo sådan også fungeret i en, i en del år siden. Altså det, der er lidt mærkeligt nu her, i hvert fald i starten af valgkampen, er jo, at Biden går ind med en rigtig god økonomi, ja. men altså hans rådgiver har også lagt mærke til, at det bider ikke rigtigt på folk. Det kan vi diskutere bredere hvorfor det ikke gør, men, men men derimod bliver den der frygt for Trump og frygt for demokratiet er ligesom ved at falde fra hinanden internt, og at verden også er at lave. Det er noget, noget der virker. Så han starter, der. Han starter ligesom med, på de helt høje linjer med at tale om Roosevelt. Roosevelt kom her i januar 41. advarede mm -hmm. om krigen i Europa, advarede om Hitler. Og, ting, og jeg gør det samme om Ukraine og Putin. Han stopper ikke i Ukraine. Han skal stoppes. Og vi bliver nødt til derfor USA selvfølgelig også at få den her militærstøtte igennem kongressen, som jo stadigvæk er fuldstændig blokeret, delvis også på grund af, at Trump sidder og trækker i trådene ind i kongressen udefra, og jo er dybt øh, ukraine, øh, skeptisk. Så på den måde starter han ligesom, og han taler også om det på tid internt i USA, og selvfølgelig snakker om 6. januar angrebet på kongressen, en tror jeg, hvad han kalder det, en dolk mod stropen af det amerikanske demokrati, ja. og, og siger, at, øh, at det, det viser, jo, hvor meget demokrati og frihed er under pres, både, både nationalt og internationalt. Så derfor var det, at jeg tænkte, jamen, så er det jo et democracy stupid, at det er ligesom det, han kan se, der kan vinde et valg i, i USA, det er at sige, den trussel Donald Trump udgør, mod øh, både, både USA nationalt ikke, og internationalt. Det er det, der kan få de amerikanske vælgere til at stemme på Joe Biden. Mm. Og Camilla, i forlængelse det, Jonas han, han taler om her, altså netop det her med, hvordan han bruger det i sin valgkamp. Det er jo ikke nyt, at, øh, at Biden snakker om det her med, at demokratiet er, er på spil ved, ved det her valg. Er det, øh, altså... Er det, som du ser er det, er det, en klog strategi? Altså, er det noget, der ser ud til at virke for ham indtil videre? Eller er der stadig et, et uforløst potentiale, han på en eller anden façon skal have, have lukket op for? Altså, det kommer til at ligge som sådan en underliggende tråd i hele kampagnen fremadrettet. Det har det gjort i alle de reklamer, vi har set øh, frem til nu. Øh, det, han lukkede op for et, i State of the Union, som jeg synes var interessant, det er øh, netop som nu var inde på Jonas i forhold til økonomien. Han nævner nogle eksempler helt ned til chipsposer, som han i øvrigt også har lavet en... en øh, en reklame omkring. Det er ja. noget, det er så nært ved amerikanernes egen ø, hverdag, at de kan relatere, relatere sig til det. Det er ikke kun fakta ø, og procenter, men det er noget, de kan mærke. Hvor sådan, jeg vil sætte huslejen ned. Jeg vil have, at sygeplejersker og brandmænd kan forstå at de kan få flere penge mellem hænderne. Og så begynder det at blive et sprog, hvor alle amerikanere kan være med. Mm. Så det er et super godt udgangspunkt til resten af kampagnen. Han åbner op både for den nære, men samtidig så har han jo også sit moonshot med, som jeg også synes, at vi skal komme omkring, nemlig uh, to end cancer as we know it. Yeah. Som jeg synes er uh, et interessant spænd uh, i den her tale, han holder. Mm. Det vender vi lige tilbage til, uh, til lidt senere. Jonas, jeg vil godt lige uh, vende... Uh nogle af de udenrigsdagsordner, han så op, det er jo ikke nogen hemmelighed heller, kan jeg den folk, der har hørt dig her i programmet før, jo så huske også, at du arbejder med udenrigspolitik også til dagligt. Ukraine, hvis vi lige tager det først, øh, det bruger han en del tid på. Han havde sågar planer om at invitere Selenskis øh, hustru, øh, hun havde så sagt nej, øh, til, øh, til at deltage øh, i øh, vedtalen. Først og fremmest altså, rykker den her tale noget som helst i forhold til... Øh, altså, han forsøger at lægge pres på, øh, på republikanerne og siger, lad os nu få vedtaget den her Ukraine-støtte. ændrer den her tale noget, som du ser det? Måske. Det, altså, det gør i hvert fald, at han jo siger, han gør det samme som Roosevelt det gør. Han, han går ind og starter den her tale med Ukraine og siger, det er den her verden, vi befinder os i. Vi befinder os i et Europa der i krig. Vi befinder os i en verden, hvor autokrater kan gå ind og æde et stykke af et andet land. Mm. Mm. Hvad hedder det? Det er noget, vi skal stå op imod. Så på den måde, kan man sige, gør han det. Hvor meget det så ændrer i den amerikanske befolkning, altså hvis man ser meningsmålinger, ligger det sådan nogenlunde, øh, 74 procent af befolkningen ser også Ukraine som et, sådan, et amerikansk øh, vigtigt nationalt sikkerhedsinteresse. Til gengæld så er det også, når du kigger på partiforskellene, så er der 48 procent af republikanere, som ser, at man allerede givet for meget støtte til Ukraine. Så på den måde kan man sige, at den blokade, som... Uh, repræsentanternes hus, og særligt Speaker Mike Johnson, holder på, og, og sætte det her øh, bevilling til afstemning i, i huset, den er der sådan set også en god grund, og en selvfølgelig en ekstra grund, at Trump sidder i den anden ende og siger, at lad være med at gøre det mm. oveni, øh, og at, så, at speakeren også kan blive valgt af et relativt få, øh, eller at blive væltet af et relativt få antal medlemmer af repræsentanterne til så Det vil sige, at hvis Mike Johnson gjorde det, kunne det også godt være afslutningen på hans speakertid, ligesom at Kevin McCarthy øh, fik en, en relativt turbulent øh, hvad det, øh, speakertid. Så, så det selvfølgelig så jeg ved ikke hvor meget det ændrer Det håber jeg selvfølgelig helt vildt, fordi man siger, at ukrainerne har brug for det her ammunition lige nu her, mm. og selvom Europa prøver og øh, udfylde det, det, det tomrum, så er der også nogle af våbentyperne som amerikanerne kun har alt det. Så vi har, vi har virkelig brug for amerikanerne til at, at være med til at assistere ukrainerne nu her. Så på den måde selvom min politiske næse vil sige at det bliver super svært i et valgår, så håber jeg stadig på en eller anden måde at det øh, at det lykkes at, at, at, at få det her igennem kongressen på et eller andet tidspunkt. En anden ting, som øh, han jo også prøvede, øh, som jeg tror næsten er det samme øh, analytisk udgangspunkt, det blev meget, meget svært i et valgår, det er jo at snakke om immigration, fordi han jo var ude med riven og sagde til republikanerne, prøv at høre en gang, hvorfor laver vi ikke bare en aftale? Han stod også og sagde, men prøv at en gang. kære Donald Trump, han nævnte ham ikke ved navn, men han sagde, vi kunne jo i fællesskab lave en aftale, det er der vel ikke noget som helst, der tyder på. Republikanerne er med på, netop fordi Trump han er imod det, og øh, de ved godt, at øh, det her det er en flanke, som de har størst strategisk interesse i at holde åben, fordi så kan de angribe Biden. Så ligesom Jonas siger med Ukraine, så er det vel lidt på samme måde med immigration. Der er ikke lige umiddelbart noget, der tyder på, der er en aftale om hjørnet, selvom Biden forsøgte at lægge pres på i sin uh, State of Union. Tager. Nej, nej, fuldstændig. Og det er jo på det politiske spil, og så kan man sige, at den folkelige dimension af det, både i forhold til øh, udenrigspolitik, hvor han siger, vi sætter ikke amerikanske soldater på europæisk jord, som jeg jo kan, altså han må have tolket meningsmålingerne ud i at sige, vi er nødt til ligesom at sætte en grænse på, hvor langt vi demokrater vil gå. Øh, så det her det er ikke en sliding slope den vej. Så der balancerer han på knivsækken den vej. I forhold til immigrationen, så åbner han jo op folkeligt og siger, jeg er gået så langt jeg kan. Vi skal have de her regler på plads. Det er ikke mig, der ikke kommer til forhandlingsbordet. Det er republikanerne. Mm. Så på den måde, ud fra sådan en folkelig appeal, så finder, finder han den her balance i sine budskaber, som øh, både øh, presser politisk, men også appellerer folkeligt. Og det synes jeg, det er den balance, han generelt lykkes med i talen. Jeg synes, han var lidt dobbelttydig derpå, eller bare når jeg selv stod og lyttede til ham der på immigration, fordi så siger han jo, indrømmer han jo selv nogle af de ting, der under ham virkelig ikke fungerer. Så siger ja. han, ja, det tager 6 år nu. Ja. Men hvis jeg havde vedtaget mit, så kunne, jeg gå så kunne det have gået se. måneder. Men så sidder man også og tænker, puh, 6 ja, ja. år, så er man vist enig om, at systemet er broken øh, nu her. ikke Så, så det, jeg, jeg synes, det er meget lidt... Det er meget lidt svært. Det er hans bedste angrebsmulighed. Helt klart om republikanerne siger, at jeg var klar. Ja. Også fordi det var jo ikke der, øh, man hørte de højeste juhuråb fra hans demokratiske side, her, oh, no, no, no. da han nævnte, at han oplistede, hvad det her reformforslag ville have betydet. Og i sidste instans at præsidenten havde kunne træffe afgørelse om at lukke grænsen helt i tilfælde af flyder. Altså det er jo ikke noget, der sådan for de fleste øh, demokrater, særligt ikke på, på, på venstrefløjen af et demokratisk parti, op og ringe. Så det var, det var også lidt en lille balancegang, hvor jeg sad nogle gange der og jeg tænkte, uha, det, det, det skal være, hvordan han gik tilbage og nævnte det, det tager jo seks år nu. Ja, ja, ja. Så det tænkte jeg også, pup, ja så indrømmer man jo. Men altså, jeg indrømmer, at, at, at angreb er det bedste forsvar, og det var jo helt klart noget af det, han ligesom og, kunne. Og det ligner jo lidt et stykke af vejen, altså det er jo frontforkortning, han er ude at lave, Altså, vi har gået og sagt, prøv at høre en gang, kan jeg vælge jeg skal bare lige understrege for at det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil gøre noget. Det er ikke, fordi man ikke godt kunne gøre noget. Det er min modstander primært, manden, som gerne vil have mit job, som blokerer for det her. Så fremadrettet, når I hører om problemer omkring grænsen eller ting, der skyldes, noget omkring immigration osv., så bare lige husk det er ikke min skyld, det er min modstanders skyld. Det er jo dybest set det, han er ude i, ikke? Min forgænger, han havde sådan meget interessant retorisk finde, sådan lidt voldemort at han overhovedet ikke nævnte Trump på noget tidspunkt i talen, og kun omtalte ham sådan eufemistisk ja. som min forgænger. Præcis, ja, jeg tror, det var det 13 gange eller sådan noget, han refererede til Trump på den måde, uden at, øh, at nævne ham ved navn. Men må jeg lige kommentere på det? Ja, Fordi inde. det synes jeg nemlig, jeg beder også mærke i det samme, og jeg synes, at det var super smart, for hvis man skal kigge tilbage på Super Tuesday, Uh, Nike Haley, der var oppe imod uh, Not Committed, og uh, Biden, der, der tabte Samoa. Så står man og kigger på nogle vælgere, som siger, prøv, nu skal vi have noget substans på bordet. Og det var tydeligt, det var en tale til midtervælgerne, til tvivlerne. Og så synes jeg, det var tydeligt, altså, tydeligt ved netop ikke at nævne Trump. på her, det handler ikke om ham og mig. N nu skal vi have det til at handle om noget andet. Og det var det, jeg synes var interessant ved, ved det greb. Uh, der, der er nogle andre ting omkring det, at det nærmest blev komisk til sidst, hvor man med lethed kunne have, have formuleret sig ud om det. Så, så der er helt klart en balance i det, men, men jeg synes, at det fungerede, fordi han fik det til at handle om vælgerne igen. Trumps merchandise var jo øh, i, til stede i salen Marjorie Taylor Greene. medlemmer af repræsentanternes hus havde jo taget, en make America great again kasket på, mens, det, mens hele talen den, den varede. En anden ting, jeg godt lige vil vende tilbage til, Jonas, i forhold til, til udenrigspolitik, det er selvfølgelig, at Biden også adresserer den frygtelige situation i Gaza. Der er jo for det første sket nye ting om, omkring, hvad USA vil, vil gøre, men hvordan, det har været en svær balancegang for ham indtil videre i, i forhold til også den, den hjemlige vælgermodtagelse. Hvordan synes du, at han løst med at, at finde balancen i forhold til, til Gaza-spørgsmålet i, i State of Union-talen? Godt spørgsmål. Må jeg tage en lille sidste krølle på, på Ukraine og NATO, og så hopper ja, det ind, ind, ind, ind, ind i så direkte derfra, det lover jeg. Øhm, det er jo faktisk, altså, man inviterer de her gæster til State of the Union, og den første, der sådan set bliver hyldet, det er Ulf Christensen, den svenske statsminister. Mm. Ja. Det er jo også ret vildt, når man sådan en som mig og jeg har fuld State of the Union-taler i overvis altså under Obama, hvor jeg selv... Øh, både der var afdelingschef på ambassaden mm. øh, for udenrigspolitik, Der blev NATO, hvis det overhovedet blev nævnt i State of the Union, så var det sådan en kort bisætning om en, en vigtig forsvarsalliance. Og øh, her har du lige pludselig front and center den første gæster, der, der rejser sig, hvor det normalt er et eller andet national KFA i USA. Ja. Det er hvad sagde, den svenske statsminister, og man til lykke ønsker øh, Sverige, at de kommet ind i, i NATO. Så det synes jeg også... Bare lige for os som europæer er jo en ret øh, tankevækkende og e e epokegørende, og viser selvfølgelig også igen, hvad der er på spil i det her valg. Du har Trump, der den anden vej siger til Rusland, jeg er klar til, at I kan gøre med NATO-medlemmer, hvad I vil, og så har du en, en Biden, der ligesom hiver den svenske statsminister med til øh, State of the Union, og så er jeg klar til gas Så er det gældig. <laughs> Gaza, den er super svær for, øh, for, for, for Biden, ikke? Man har jo set her i primær at man har haft de folk, der stemmer uncommitted, eller stemmer blankt, sådan set, for at oversætte det, Så tror jeg, det er noget, der giver mening på dansk. Ja. I, øh, I Michigan, var der op til 100.000 øh, stemmer, ikke? Og det er jo nok til, hvis de havde den samme stemmeafgivning til øh, præsidentvalget den 5. november, så, så kunne 10. det sådan set godt rykke i uh, staten Michigan, og så, og, og så taberen. Så sådan set kunne Gaza-krigen godt være med til at afgøre et valg. Det er også den konflikt, når man ser på meningsmålingstallene fra Pew, hvor flest amerikanere føler sig personligt engagerede. Ja. Øh, altså, jeg nævnte jo støtten til, til, til Ukraine og sådan noget tidligere, men hvis man tager de tre konflikter, øh, konflikter, øh, hvad hedder det, eller mulige konflikter, fordi at Pew har også mål på Kina og Taiwan, øh, der er det Gaza den, hvor folk føler sig mest personligt engageret. Men begge veje. Så du har selvfølgelig et, også et stærkt øh, øh, hvad hedder det, jødisk befolkning, pro-israelsk i, øh, i USA. Så Biden prøver efter min mening at gøre det hele i, den her, i det her korte stykke. Ikke? Det er sådan en rigtig klassisk diplomati. Al. Han har både amerikanske familiemedlemmer til nogle af de israelske gisler med. Han opfordrer selvfølgelig til gislernes øjeblikkelige løsladelse. Han slår også på beskyttelsen af civile. Han øhm, tilbyder den her eller, vil lave den her humanitære bistand også gennem en amerikansk midlertidig oprettet af det, det amerikanske militær havnemåle, så man kan få det ind og sidst med ikke mindst et par ord til Israels regering om, at den eneste langsigtede løsning, det er en to stats mm. Så han prøver sådan lidt at, at, at dække alle, alle flanker af her og stille alle til fræse, og så har han jo også foregående sendt Kamala Harris ud, som ligesom er kommet med endnu mere af, af hvad hedder det, øhm, knuppede ord fra administrationen til, til, til Israel, ikke? Så... Ja, om det stiller de her folk tilfreds, det ved jeg ikke, fordi det kommer jo ikke til sandsynligvis at stoppe øh, Israel i, efter min opfattelse øh, og vurdering i nævneværdig grad. Så, men, så det her vil nok blive ved med at være et spørgsmål, som er, er rimelig åbent for, øh, for Biden her, i, øh, fordi at øh, konflikten vil, øh, vil, vil fortsætte også frem mod øh, præsidentvalget i, øh, i november. Mm -hmm. Camilla, nu nævner Jonas øh, nogle af de øh, gæster, som, som sad oppe på, på ærespladserne. Der er en anden af de gæster, jeg godt lige vil, vil omkring også, og det er hende, der hedder Kate Cox, øh, en kvinde fra, fra Texas, som øh, Biden ret tidligt i, øh, i sin tale fremhævede. Kate Cox er jo en, øh, en kvinde, som... Øh, er blevet ramt af de her meget restriktive abortlovgivninger, som nu gælder i Texas efter højesteret, rullede Roe v. Wade tilbage i, i sommeren 2022. Vi snakkede også om det i optagsprogrammet her tidligere på ugen omkring det her med, at han jo givetvis nok vil sætte abort som et af hovedtemaerne på, på State of Union-talen, Hvordan synes du, han lykkes med at folde det her emne ud? Altså bygger han videre ud på det her, som indtil nu har vist sig at være en, en dagsorden, som demokraterne vender valg på? Altså, der er jo noget, der kunne tyde på, også i der lavede omkring engnet, at det, det berører amerikanerne. Og den mm. måde, den tilgang, han havde til det, var jo ivf behandling nemlig ikke et spørgsmål om antal uger, som jeg synes var et ret interessant greb ind i den samtale. Um for mig at se, hvad abortspørgsmålet steder The Union tale sådan en hak til øh, alle demokrater, der ligger til venstre for mig selv. Jeg ser jer, og jeg adresserer det emne, som er relevant for rigtig mange amerikanere. Øhm, jeg ved ikke, om jeg synes, at det var den stærkeste del af hans tale overhovedet. Mm. Det, det tror jeg ikke, jeg synes, det var. Altså, det var, det var sådan en... Det, det, jeg oplevede det som sådan en, den skal hakkes af på tjeklisten. Ja, den skal, det skal, vi skal ind og markere, at det her det er stadig en dagsorden, som vi virkelig øh, prioriterer. At det er noget, hvor at, øh, man i hvert fald... Måske heller ikke forventer for Bidens side, at der er noget som helst lovgivning på vej. Selvom han siger, at han gerne vil det, og selvom han siger, at det, det burde man gøre, så ved han jo godt, Jonas. så altså han ved jo godt, det kommer ikke. Det er lidt linje med våbenkontrol, der gør han noget lignende, hvor han også går ind og ligesom siger, hvordan han ønsker hvordan USA så ud. Ja. men uden han egentlig... Altså, fordi han har jo en række andre punkter, på den måde er det her jo også virkelig starten på, på valgkampen, ikke? Der er jo sådan en helt række der af ting ikke? helt konkrete, ikke? Den her top-top-skat, ikke? For at give det danske <laughs> og der er jo også er ligesom statsministeren i nytårstalen, ikke? For også. Altså, og så er der højere lønninger til folkeskolelæger også, ikke? Og, og så er der sådan et realkreditfradrag til, til førstegangskøb og sådan noget der. Så er der jo sådan en række helt konkrete ting, som han faktisk går ind ikke, og, og smækker på, på bordet, og som vi vil se rullet ud over de, de, de næste par måneder her som del af valgkampen. Og der er de andre der på man og vormkontrol klart nogle af dem, hvor han godt ved, at uh, den bliver han jo selvfølgelig nødt til at nævne, men han kommer ikke til, som præsident faktisk jo at kunne gøre noget nævneværdigt for at ændre på tingens tilstand. Nej. Jonas, der er en uh, undrer mig en smule over, eller det kan måske være, at der er en god forklaring på det, men i forhold til, hvordan han disponerede sit internationale øh, indhold, altså i forhold til, at han snakkede Rusland, Ukraine, han snakkede Gaza og så videre, det var ikke så frygtelig meget, han snakkede om Kina. Tværtimod, altså den måde, han snakkede om Kina, var med udgangspunktet i at sige, jamen, øh, der er nogen, der snakker, men det er Kina, der er i, øh, i fuld øh, fremmarge. Øh, det er altså USA, der bliver ved med at være øh, i, i fuld vi og... Øh, og ikke så meget øh, Kina-billede, som vi skal forholde os til. Det er en anden situation, øh, som jeg ser det som præsident. Hvordan øh, umiddelbart tolker du, at det øh, på den måde, han øh, han adresserer øh, hele øh, Kinas øh, konflikten. Det er rigtigt, men der bliver sådan en State of the Union jo også lidt en smørbrudssæde, hvor man ligesom skal nå igennem en række. Han kommer til Kina ret sent i øh, talen, men på en måde er der lidt en rød tråd, når han så for eksempel gennemgår noget af hans økonomiske plan og nogle af de ting. Hvis du tager Chips and Science Act, som jo er gået ud på at få computerchipsproduktion tilbage til USA og forskning og udvikling tilbage til USA, der handler det jo rigtig meget om stormordskonkurrencen med, med Kina. Mm. Øh, og det har han sådan set også sagt i Kina, er sådan noget, der er sagt, jeg er interesseret i USA, eller jeg arbejder konkret for, USA vinder. Det som Trump gjorde bare at bulre ud af mod Kina, men egentlig ikke. Og nævner faktisk også, hvilket jeg synes var lidt fascinerende, nævner en handelsunderskud, som er faldet til det laveste i et årti. Ja. Og som er det lidt interessant, fordi at da Trump startede med at bruge det som sådan målestokken over dem alle for øh, de bilaterale forhold mellem to nationer og sige om handels, og alle, kan man sige handelsøkonomer, siger jo at det er et åndssvagt mål, fordi en iPhone for eksempel mm største del af pengene bliver jo tjent i USA, selvom den også bliver samlet i, i, i Kina. Ikke? Men, men, men der overtager han sådan set på en måde jo også, og det han jo også går på kinapolitik politik en stor del af Trumps måde ja. at anskue på. Han siger bare, jeg kan gøre det bedre, bliver faktisk opbygge det nationale. Og så en væsentlig nuance, synes jeg, for at man ikke kan sige, at det helt er det samme som Trumps kinapolitik, det er, han så også fremhæver allierede altså det gælder selvfølgelig både Europa, man har koordineret Kina-politikken med på en helt anden måde, det gælder de allierede, USA's allierede i Asien, og det gælder al den udvidelse også, alliancer, man har lavet f.eks. i Stillehavsområdet, hvor man jo pludselig opdagede, at kineserne stille og roligt var ved at sætte sig på, på hele stillehavet af, mm. øh, af gode relationer med, med alle de mange små øer og, og småstater, der, der er derude. Så, så der var alligevel sådan lidt substans i det der, der Kina-afsnit. Jeg tror egentlig heller ikke, man behøver at sige så meget mere, fordi på det her område er de to kandidater også sådan lidt nogenlunde ens, og der er også sådan en, en, jo en bred konsensus. Altså øh, nogle af de her tiltag i kongressen, netop der har været vendt i forhold til Kina, altså som Chips and Science Act, er jo også gået igennem som tværpolitiske øh, tiltag i en tid, hvor kongressen ellers er, er super Ja. Her til sidst, begge to, så vil jeg egentlig godt lige øh, runde det. Jonas, du var sådan lidt inde på det, øh, det vi snakkede om øh, øh, omskrivning af et democracy-stupid, nemlig at øh, det oprindeligt jo hed, et economy stupid". Så jeg vil egentlig godt lige her til sidst, at vi lige runder økonomien, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det går ganske udmærket med den amerikanske økonomi. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at ledigheden er ganske lav i USA, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at generelt i det hele taget er gået i den rigtige retning under, under Bidens første godt og vel tre år som amerikansk præsident. Til gengæld er det heller ikke nogen hemmelighed, at vælgerne ikke helt kvitterer øh, for det. Altså tværtimod, så øh, er der stadig rigtig mange amerikanere, der er kritiske over for Biden, håndtering af økonomien. De mener Trump, han øh, enten gjorde det bedre eller kan gøre det bedre end Biden. Så det var også en præsident, som kommer til Capitol Hill i nat med et rimelig klart ønske om at få sendt signalet til vælgerne. Punkt nummer et, det går godt. Punkt nummer to, det er altså skidt, mens jeg har været præsident, og dermed nummer tre, er I så ikke søde at begynde at anerkende den indsats? bare lige husk på, at det er ikke sikkert, det blev ved med at gå godt, hvis jeg ikke blev ved med at være præsident. Camilla Først, hvordan synes du, han slap fra øvelsen om at prøve at overbevise amerikanerne, at han skal have noget mere kredit for, at økonomien har det så godt, som den har det? Jamen, jeg synes, han gjorde det på en klok måde, og for lige at sende en gave din vej, Jonas, fordi det var det, han gjorde. Han siger, det er sådan her, det ser ud nu, og så gør jeg mere. Så han tager faktisk de fakts han har nu omkring, hvor godt det går, og ja. så sender han det ind i den næste valgperiode, og det synes jeg var en smart kombination, fordi det bliver konkret politik, og det er jo superspændende at se, hvordan Donald Trump kommer til at svare på det. Kommer han til at skyde ned alt, hvad Joe Biden har sagt? Eller kommer han til rent faktisk at lægge en plan på bordet og sige, det er Bidens politik, og her er min. Jeg læner nok mest til det første. Så jeg synes faktisk, at han kommer relativt fint omkring økonomien. Men han siger også flere gange, check the facts, check the facts, som er jo lidt et undersøge det nærmere. Så han, han, øh, han, han holder en tale til tvivlerne øh, hen over midten, og jeg synes, at han lykkes med at finde nogle emner og komme omkring dem på en måde, hvor at han adresserer det, der må ligge dem på senden. Johan, du synes, du er enig? Ja, det, det er egentlig. Altså det eneste, jeg måske kan være lidt bekymret over for, netop når Camilla siger det her check the facts, altså ja, gør man det, og bliver en state of the union stadig set altså så mange? Jeg har faktisk ikke tallene fra i år, hvor mange har set den. Altså er det stadig det samlingspunkt? Fordi det er klart, at, at det der jo også er det lidt, lidt mærkværdige med, med det her med økonomien, det er jo at netop, at selvom nøjetallene går godt, så er det sådan set fuldstændig folks opfattelse, er, det er fuldstændig delt efter partitilhøreres forhold. At mm -hmm. republikanere synes, økonomien går dårligt, og demokrater synes, økonomien går godt. Og begge dele kan jo ikke helt være rigtigt på samme tid. Så det vil sige, der er ligesom kommet noget, øh, siden James Carvel at der kommer noget psykologi ind i, hvordan folk opfatter økonomi, ja. som går hinsides nogle nøgnetallene, der hedder, hvad er væksten, hvad er, er ledigheden, øh, hvordan ser inflationen ud, øh, der gør, at, at folk alligevel kan føle sig... Øh, du ved, pessimistisk. Ikke? Det er selvfølgelig klart, at når, når Trump, øh, som jo tidligere også, øh, hvad var det, hans indsættelse taler, taler om American Carnage, hvis ja. en, man får virkelig beskrevet på den måde og tror, det sådan, det ser ud som om den her amerikanske slagmark, så, øh, så, så er det klart, ikke? Så det er måske det eneste, der kan være lidt bekymret af at sige, hvor mange lytter egentlig, og hvor mange hvad hedder det, går egentlig ud og check the facts ja. og, og, og, og, og ser det. Og det er jo så også derfor, at rådgiverne har valgt, at bruge det i en eneste gang Biden Economics, som man ellers har prøvet at slå på og sagt, at det her det er noget af det mest fascinerende set i lang tid med den her vending, man har kunnet lave øh, efter pandemien og alting. Øh, og det er som om, det har man ligesom opgivet lidt, og netop hellere slår på og sige, jamen, hvis jeg ikke fortsætter, så kommer kaos. Mm -hmm. Så kommer der Donald Trump, der underminerer demokratiet nationalt, der underminerer de, de, frihed internationalt. Det er det, I skal tænke over, og stemme der, derude efter den 5. november. Mm -hmm. Ja, det er lidt interessant at se, om de fundraising-tal, vi forhåbentlig ser på bagsiden af de næste 24 timer, om de giver en indikation af, netop som du påbejder, Jonas, om, om det er noget, de responderer positivt på. Fordi de stemmer også med deres donationer. Mm -hmm. det, der er ret hurtigt tilbagemelding den vej også. Camilla her til sidst vil jeg godt lige vende tilbage til det, som du nævnte i starten af programmet, nemlig det, du kaldte hans moonshot, altså det her omkring kræftbekæmpelse. Det har han jo sagt okay. gennem en del år, jeg tror jeg allerede. Det var helt tilbage i slutningen af hans vicepræsidenttid tid i kølvandet på, at hans ældste søn Beau Biden jo på tragisk vis afgik ved døden som følge af hjernekancer. Det er en dagsorden, han en gang til gentager nu. Er det noget, du tror, vi sådan skal forvente, han kommer til at bruge mere energi på, også i løbet af valgkampen, eller var det, var det lige for at gentage, at ja, det synes han stadig er vigtigt, det her, men det er andre ting, han kommer til at have mere i fokus? Min umiddelbare tanke var, at der må være en årsag til, han nævner det. Den kommer relativt sent i talen. Øhm, men hvis det ligesom var sådan en, der skulle dø, ligesom Biden bare så vil han bare have taget den ud af talen. Så det er jo lidt interessant, at han bringer den ind her. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi ser over de næste par måneder en eller anden form for, for action under neden, en proof point på det her. Hmm. Det her er jo den sidste State of Union tale, inden der er valg den, den 5. november. Her til sidst begge to kommer han styrket videre ind i valgkampen på baggrund af den her tale, eller er det nogenlunde status quo? Jonas, hvis du øh, skal lægge ud. Jeg vil sige, styrket tror jeg, at vi må se meningsmålingstallene, ikke? men dem skal selvfølgelig passe på med at tage på det her tidspunkt som nogen reelt afgørelse. Det viser sig jo, altså, at, at de, de få tal, der stemmer i priværvalgene, er jo folk, der er enormt engagerede i det her. Ja. Også apropos de her, der stemmer blankt omkring, omkring Biden ikke? Og, og laver sådan en, en, en kampagne på grund af Gaza. Og når vi kommer af til almindelige vælgere, så er der størstedelen, der slet ikke faktisk øh, har relateret til, at der er et præsidentvalg endnu, eller på nogen måde engageret sig med kandidaterne, eller for den skyld overhovedet høre nyheder indtil I lytter til kongressen.com eller, eller noget i den stil. Det er jo altid klogt. Det, og det er jo også en, en god start, <laughs> ikke? På, øh, og så, så, så på den måde... Er, er det svært at vide? Altså jeg, jeg, jeg tænker med, med mange af de her tiltag, han, han tog her så meget smarte ud og meget godt gennemtænkt, og der har han jo serveretten i forhold til Trump, at han kan lave nogle af de her ting fra realkredit, fra drag ikke, til, øh, til forskellige... Øh, Ja, hvad var der også? Stigning i lønnen til folkskolelæger og så videre. Ikke? Så det er jo sådan nogle relativt ikke og, og måske sidst, men ikke mindst, kampen om amerikanske arbejder. Den er der også virkelig stærk. Ikke? Blandt de her folk på ærespladserne er der jo også øh, hvad hedder det, folk fra øh, fagforeningerne og folk fra de forskellige fabrikker, som han jo også hilser på. Og der er det jo klart, at han, han vil kæmpe... Øh, om de her vælger, for det er jo ligesom dem, som øh, demokraterne tabte i 2016 under, under Harry. Han genvandt dem i 2020 og ved, at de skal fastholdes, ikke? Jo. Camilla, jeg er gået for, at øh, du er enig i, at det er en, en styrket Biden, der kommer ud efter den her tale? Jamen, jeg har, mere, jeg har faktisk lidt mere tvivl. Jeg synes, talen i sig selv øh, kommer han rigtig, rigtig godt igennem. Jeg tror, mine forventninger til ham nok i virkeligheden var lidt lave. Han kommer igennem uden at snuble, og jeg synes, at det er en retorisk stærk tale, hvor han gør det, han skal men energi, som viser, at jeg er klar til at tage de næste otte måneder, men jeg kan være i tvivl om, om det flytter vælger hen over midten. Mm. Han har brug for at omsætte det, fordi hvis de ikke tror på de resultater, han har skabt frem til nu, så er de brug for at se noget mere bevis, end bare endnu en, endnu en tale. Jamen, hvad skulle han så have gjort, hvis det skulle have virket på den façon, som du efterlyser her? Jeg må nok ændre siden og sige ikke så meget, hvad han har gjort i talen, men han er nødt til at bruge de næste otte måneder på at bagte op med beviser mm. øh, i de rallies, han holder. Bevis for bevis for bevis. Æh, ikke nødvendigvis bagudrettet fakta, men checklisten til, hvad er det du skal vælge mig for fremadrettet og ikke bagudrettet. Fordi mm. det virker ikke bagudrettet. Det har de kvarteret for. Bemærk i øvrigt også lige, at Biden jo forsøgte at gå Reagan i bedene hen mod slutningen af talen ved lige at lave en lille smule grin med, med egne fremskreden alder. Jeg ved ikke, altså helt øh, til sidst her, hvad synes I, det lykkedes Jonas først? Mellem. Altså, det, det lykkedes jo ikke at få påpeget, at Trump er næsten lige så gammel. Ja. Så det er det. Og så prøver han jo den her, som jo bygger lidt videre på, hvad Camilla siger om det fremadrettet at sige, at han, selvom han er en ældre mand, så er han stadigvæk fremtidens mand. Han er mm. den, der tror på fremskridt, og den der gerne vil noget nyt for, for, for sit land. Og Trump er ligesom den, der, der vil gerne vil trække landet tilbage og, og øh, er tilbageudskuende. Og dermed er Trumps fremskridt eller et større handicap for ham end der for Biden. Det er jo lykkedes sådan, som jeg vil sige, igen mellem altså, at... Øh, jo, altså jeg tror, hvis du er overbevist øh, Biden-fans, så, så, så, så synes du også, det her Så synes ringer, du også, det var meget sket, ja, ja. ja. og hvis du er sådan lidt i tvivl, så ved jeg ikke, om du bare igen tænker som Ligge Helie og sagde, folk vil gerne bare have noget andet end de her to mm. øh, 80-årige mænd. Hvad tænker du, Camilla, lykkedes det? Jeg ved ikke, om jeg synes, Dogen var sjov. Jeg synes, han er lykkedes <laughs> med, og altså, han, han gør vælgerne igen til helten i historien, og det er jo det, vælgerne tydeligvis har savnet. Ja. Uh, han gør sig selv til, uh, til, men til mentor i bedste Obi-Wan-Kanobi-stil, uh, med den alder, han har, og relaterer det til den amerikanske drøm. Altså, det er sådan lidt, igen, checkliste. Han skulle rundt om den amerikanske drøm i slutningen af tale. Selvfølgelig skulle han det... Uh jeg håber, der ikke er nogen, der så laver ham om til master i Yoda i stedet for. <laughs> så fik vi også lige rundet Stavros her på falderevet. På det, det er jo altid godt. Det var, hvad vi nåede i den her State of the Union specialudgave af vores podcast her på kongressen.com. Tak til Camilla Sebelius og tak til Jonas Parello-Plessner for at være med her i studiet. Og tak også til jer derude for både at lytte med og også for at gå ind og blive medlemmer af kongressen der er allerede siden vores sidste udsendelse kommet nye ombord. Det er vi super glade for. Det er nemlig medvindningen til, at vi hver eneste dag kan blive ved med at udkomme med alt den journalistik, vi laver her på stedet. Så tusind tak for det, og hvis ikke du er medlem, så skønt der at blive det, så kan du læse med. Du kan lytte med, og du kan i det hele taget følge med i den valgkamp, som jo altså for alvor når ind i en ny fase nu, hvor State of Union-talen er holdt. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com, og siger på vegne af mig selv. Kemine Sabilius, Jonas borello Plesner, på genhør snarest.